Začeli bomo skratko ljudko predstavo tuj, ki je nastalo vzgiru ukrati za To in na Na so zbrale živali, da bi prisuknile Majorjevemu govoru. Imel sem sanje, a zato, ker čutim, da ne bom več dolgo živel, je moja dožnost, da vam, še preden razložim svoje sanje, sporočim vso modrost, saj mislim, da sedaj razumem bistvo življenja. Naša življenja so bedna, garaška in kratka, Rojeni smo, dobimo samo toliko, da nam duša ne ujide iz in za delo sposobni se moramo napenjati do poslednjega, ali to na svojem moči. Nobena živav ne de, kaj je sreča in prosti čas. Nobena živav ni svobodna. Življenje je beda in sušnost. Taka je čista resnica. Toda, ali mora biti tako? Ali je ta dežava res tako Boga da tistim, ki tu prebivajo, ne more nuditi dostojnega življenja? Ne, tovariši in tovarišice, tisočkrat ne. Naša tla so rodovitna, podnebje je dobro in pridele bi zadostoval se za mnogo večje število živali, kot jih živi tukaj. Zakaj potem živimo v tako bednih razmerah? Zato ker nam človeška bitja ukradajo vse proizvod našega dela. Človek troši, ne da bi kaj proizvajal. In tukaj, tovarišice in tovariši, je odgovor na vse naše probleme. Človek je sovražnik. Ko je major podal analiz oknutega življenja živali in upozoril na vse oblike izkoriščanja, je postavil ključno vprašanje. Kaj naj storimo? Moj poziv je upor. Ne vem, kdaj bo napočil čas zanj, ali premišljujte o njem. Vaša odločnost ne sme nikoli popustiti. Ne poslušajte, ko vam bodo govorili, da imamo skupne interese in da blagostanje za prve pomeni tudi blagostanje za druge. Vse to so laži. Po pozivu k uporu je major končno spregovoril tudi v svojih sanjah. Tovarišice in tovariši, ko sem sanjal o tem, kakšna bo naša dežela, če bo človek izginil, sem se spomnil na nekaj, kar sem že zdavna je pozabil. Pred mnogimi leti so svinje muzično prepevali neko staro pesem in po v sanjah sem se je spomnil. Vodek maruk nam kriša. Če nešte danes, pa pridne jutri, nek nam počnovec malo potem umrl. Živali so se v skradi vzbrali na tajnem glasovanju. Dve najbolj modri svini, Napoleon in Debelinko, sta majorjeve misli zbrala v načela animalizma. Pozdravljeni! Sporočamo, da v majorja nauk imenovali načela animalizma. Razmišljali, in spravljali smo v majorjevih besedah in spopolnili smo ga v popoln filozofski sistem. Me. Načela animalizma. Kdo hodi po dveh nogah, je sovražnik. Kdo hodi po štirih nogah, ali ima peruti, je prijatelj. Nobena živa ne nosi oblačil. Nobena živa ne spi v posteli. Nobena živa ne pije alkohola. Nobena živa ne obije druge živali. Vse živali so nakopravne. Damo upor, morda ni daleč. A za uspešen upor? je nujna razredna zavest iz Konformisti pa nikoli niso pripravljeni tvegati. Kmetu smo dolžne po o, On je vaš gospodar. Hrani naš, če ga ne bi bilo, bi vsi stradali. Če je upor nujnost, zakaj se moramo truditi zan? Ali bom po uporu dobila še sladkorčke? Ne, na farbi nimamo sredstva za predlavo sladkorja. Sladkor ni nuja. Pa barne trakove, jih bom še lahko nosila. Ne, trakovi tovarišica. So znak služenstva, svoboda pa je vredna več kot vsej rakovina na tem svetu. Kaj pa, Mojzes, on govoril sladki gori. Živali vem za skriven kraj. Sladka gora, se mu reče. Ja pridejo vse živali ko umro. Tam je vsak dan nedelja. Detelja zohri v soleto, kočki sladkorja rastejo na brevesi. To so same reži. Ko je v teror dejstvo, je opor pač dožnost. Živali so res premagale težave, uresničile so svoje sanje. Dve nogi slabo, štiri noge dobro, dve nogi slabo, štiri noge dobro, dve nogi slabo, štiri noge dobro. Živali so vzpostavile pravične razmere, a ne za dolgo. Med dvema prašičama se je pojavilo ki preraste v spopad. Zmaga Napoleon, ki skupaj z vestimi pomagači psi, ustrahuje vse, ki misli o drugače, kot zahteva njegova uradna doktrina. In kako se velika zgodba pa konča, poglejte, v kaj so se spremenila načela. Štiri noge dobro, dve noge bolje. Nobena živavna ne nosi oblačine. Razen prašičel, nobena živala naj ne spi v posteli, z rukami, nobena živala naj ne pija alkohola, prekomirna, nobena živala naj ne ubije druge živali, brez vzroka. Vse živali so enako pravne, a ene živali so bolje enako pravne kot druge. Je naš dan filozofije odprt, zdaj pa gremo in jo ponovno naredimo, kot je Marijo Slovenske komisije za mesto. Dobro, dan. Lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske nacionalne komisije za mesto, ki se vam pravi, zahvaljujem za tako številčno udeležbo. Na tokratni obeležitvi, osrednji Slovenski obeležitvi svetovnega dneva filozofije. To je pač že tako rečeno, tradicionalna predlogitva, ki jo Slovenska nacionalna komisija pripravlja skupaj z slovenskim filozofskim društvom in se je v zadnjih letih prav lepo prijela. Zahvalila bi se tudi vsem, ki so sodelovali pri in pa seveda predavateljem, ki jim bomo lahko v nadaljevanju prisluhnili. Namesto, da bi povedala kaj prav posebnega, novega, sem se odločila, da vam prenesem misljene povdarke iz letošnje poslanice generalne direktorice UNESCO, gospedine Bokove, ob Svetovnem dnevu filozofije. Namreč UNESCO se je letos ob Svetovnem dnevu filozofije usredotočil na mlade. Tudi mi smo današnji dan filozofije zasnovali tako, da je namenjen predvsem vladin in da mladi v njem imajo tudi aktivno vlogo. V Svoji poslanici pa je generalna direktorica med drugim zapisala, da je danes filozofski razmislek, ki je soočen s kompleksnostjo sodobnega sveta, predvsem poziv k temu, da stopimo korak nazaj in da začnemo razumen dialog, da bomo le na tak način lahko našli odgovore na izzive, na katere pravzaprav ne moremo vplivati. Izivi nastanejo, ne da bi se mi z njimi kaj prav posebej ukvarjali, pojavijo se. Uh, in ob tem direktorica pravi, naša direktorica direktorca, direktorca UNESCO, da svet danes potrebuje razsvetljene državljane, ki se bodo sposobni spopasti z neumnostjo in predsotki. Cel govor, oz. celo poslani, to si lahko preberete na spletni strani UNESCO. Uh, o letošnji temi, ki je namenjena predvsem bodočim generacijam, pa je direktorica podarila tudi nojna, da se mladim posreduje okuz za filozofijo. Namrež Direktore, direktorice si želi, in jaz javim, da, bi zlo, da bi mladi našli v filozofiji moč in veseljem. Skratka, da bi se z njo z veseljem in da bi jih črpali moč, da bojo pametni, razumni in da se bojo sposobni spopasti s predsotki in neumnostjo. Prav tako si vnesko prizadeva, da bi se učenje in poučevanje filozofija presedilo že v osnovni škole. Skratka, da bi se vse skupaj začelo z čim zgodnejšim uh, izobraževanjem se pravijo da bi na, se pravi UNESCO v svoji deklaraciji, da bi na tak način prispevali k demokratizaciji filozofije in pa predvsem k temu, da bi na ta način dosegli bolj razumne javne debate in zato pravi UNESCO, da je filozofija zelo, zelo pomemben element izobraževanja. Tudi mi smo se v slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in v filozofskem društvu leto obrnili pre mladi. Zato, bi se, zato smo ta dan filozofije zasnovali drugače in jaz bi se na tem mestu prav posebej zahvalila uh, dijakom gimnazije tudi in pa njihovi profesorici vidijo uh, Otič, pa tudi našemu dovoletnemu sodelavcu uh, Luki Manciniu, ki sta letos prav prispevala k temu, da je današnji dan filozofije in današnja sovesnost uh, malce drugačna od prejšnjih. Obljubim vam, da bomo tudi naprej, poskušali biti uh, tako inovativni, In se z vami skupaj poselim nadaljevanja tega današnjega srečenja. Hvala lepa še enkrat za pašlo res veliko odrepo. Še drugi govorec tega obodnega dela predvidel, ki svedi dr. Darko Štran, podpredsednik nacionalne komisije, in dolgoletni sodelovajca Neska. Torej, eh, zelo me veseli videti toliko mladih obrazov tukaj in eh, bojim se, da v vseh teh mladih glavah vrbojtajo božgalni, eh, ki so sposobni dojeti kaj takega, kot je eh, kot so filozofske vprašanja, tudi filozofski ugovori in filozofske zamisli. Torej, eh, najprej bi vam eh, mora povedati, v kaj se pravzaprav ta današnja priluditev opisuje. Torej, gre za Svetovni dan filozofije, ki ga, eh, eh, ki ga je proglasil UNESCO, Kot veste, organizacija, mednarodna organizacija pri, pri Združenih narodih, ki uh, je zadolžena za področje znanosti, izobraževanja, kulture. Uh, se pravi, teh, teh področji človeških dejavnosti, ki jih enkrat štejemo za tisti najvišji dosežek, ki ga je človeštvo zmožno, na drugi strani pa ko. Uh, gre za vprašanje eh, gospostva in tako naprej, pa se bi utavljate, da je to zapravo nepotrebno in tako naprej. Uh, no, o tem bomo potem danes verjetno še kaj veliko slišati. Uh, UNESCO je seveda kot organizacija, ki je medvladna organizacija, uh, sicer zavezan določenim, ne vem, diplomatskim umejiti vam pravilo in podobno, vendar se Uh, iz, uh, leta v leto znova kaže. da že samo to, da uh, je zadožen za takšna področja, kot sem prej vnenil, uh, vendarle uh, omogoča, da se v tem prostoru, ki ga vnesko ustvarja, vedno znova uh, oblikujejo veliko uh, uh, pomembne zamisli za, uh, veliko za izboljševanje sveta. Ne? Sveda je UNESCO je sam po sebi relativno slabotna organizacija v smislu tega kolima denarja in tako dalje. In, in, in zato je recimo, treba šteti le, eh, zadnjo eno reko, veliko gesto, ki so bile zmožne članice UNESCO. Uh, namreč sprijem uh, Palestine do svoje članstvo za pravzaprav veliko um, moralno gesto, za gesto neke vrste odpora proti temu, kar je, uh, je uokvirjeno tudi z pojmom uh, te tako normalne krize, o kjeri bomo danes še več dovorili. Kaj z te tem, kaj sprijel Palestino med svojo, svojo članstvo, je UNESCO zgubil, ne vem, mislim, da milijon milijonov dolarjev, ki naj bi jih prispevala Združene države Amerike. E, torej, skratka, vsega se ne da kupiti. E, to je, mislim, da eno od pomembnih sporočil UNESCO. E, no, danes e, smo si izbrali temo za a, diskusijo, za, za temo, na katero bodo a, naši govorci v kratkih predstavitvah dali svoja mnenja, svoja, svoja opozovanja. Bojo zkratka zagovarjali pomen filozofije za to, da razumemo to situacijo, za katero nam pravijo, ko smo tudi citirali Elena Badjuja, za katero nam pravijo, da je kriza. Uh, zdaj, uh, kakšne uh, Zdaj, če izhajajo naslova, ali je, ali ta kriza a, pomeni tudi, da mišljenje e, krize je v, samo v krizi. Ne? No, jaz bi tverdil, da ne. E, kar, je, kar označuje to krizo, je pre cenzura mišljenja. Zmeraj v takih obdobjih, ko, a, pride, a, ko pride do problema, ki postavil vprašanje o tem, ali se bo spremenila paradigma, ali se bo obstoječi sistem gospodstva spremenil in tako dalje. Zmeraj tekrat se hkrati z temi tendencami k odpiranju in naprej pojavijo tudi cezure. Zdaj živimo pač v času, ko je mišljenje nevarno in ko uh, se zdi, da je, uh, je opozarjanje na neracionalnost in tako dalje tega sistema To, to početje je početje recimo v različnih filozofijah besvetiramo lahko različno reklo, ampak rečemo, to je početje ideologije. Danes je drugo ime za ideologijo ekonomija. Različne filozofije seveda na različne načine reflektirajo krizo. Oziroma To, to rekel, da je ta vtis, tega, da je kriza. Kriza je povzročena, in tako dalje. Ampak, kljub temu, da različno gledajo na ta fenomen, pa se v eni osnovni točki strinjajo. To, kar obstaja, ne obst ne, ne, je treba premisliti, reflektirati o tem, je. Ne, to, kar obstaja, ne moremo sprejeti kar tako kot dejstvo. Zar tega, da bi na koncu dovolite, da prefraziram eno zelo banalno, preklamno geslo in sicer deliko tako. Preden sprejmete uh, trditev, da je uh, realnost krize edina realnost, se prej posvetujte svojim filozofom ali V nam bo šest filozofov različnih usmeritev vsak v petih minutah poskušal predstaviti svoj odgovor na vprašanje, ki je zastavljeno v naslovu. A še predtem si bomo pogledati, kak je pripravil eh, Miha Andrič, eh, povezan s temo narašnjega dneva. Pa v včasih, ko je užitek zapovedan, ko je sreča kriterij normalnosti in ko je delovati pomembneje kot misliti. Takšna kriza mišljenja se kaže prav v krize same, ki je ni sposobna zapopasti dejanskosti družbene situacije. Upreti se samo umelnosti pomeni preizprašati svet okoli sebe, pomeni ustaviti se za trenutek in dobro premisliti. Skozi film vam tako predstavljamo nekaj takšnih spontanih, filozofskih premislekov iz ulic ki pričajo tudi v pomenu in glombi filozofije danes. Za njega je filozofija? Življenje? Mi se mena zelo važnih človeških stvari, ne? Samo, jaz pa peka, da znam ga napovedati. <laughs> kaj tako je vprašati? Da kaj nekaj govori? Filozofija. Filozofija je, da nekaj fanciziraš. Neki, kaj gledam, da bo pa ni, ne? Prostejo v slobi je odrosti, ne? Potem, po mojem je tudi ljubezen na življenja samega. Ja, to ne bi bila ena veda, ampak besedna mislim, da je vrne kaj, da ne? Čeč. Da govorih nekaj, da dobrojš. o oboči vsem, a ne? O problemih, ki ve veliko vsem, ampak pač nipa specializirano, ki je nobeno pač določeno stvar, ne? Pograšno. Filozofi so sem misleci, ne? Nekdo, ki vas zakomplicira stvar, totalno. Vom, ki ga veliko ve, pa bomo veliko zapovedati, kot si jaz predstavljam. Vsaki znam filozofi. Vsaki filozofira po svoji. Nekrat jazem. Friar. And then it's the manager was Sob svi rodofili, nekaj ga moram spremljati kukrnev. Podsotnost delovanja je še slabše, podsotnost mišljanja. Ustaj če so sosebe po drevo, pa tam malo debatirali. pa to vpliva tudi na samo razmišljanje. Če neče narediš, pa le če se pa števi če ne, da Streminja vem. Ja. Oh, <laughs> Prvenca namalo ga je, da ga misli, da, da ga razume. Če bi ga že želel spreminjati, potem mora začel poseb. Da, če bom, a je vedno hredno, če je vsaka teorija zapravo apliciral v vpraši. Ne, ne, ne. Zdaj, mogoče ne je tako bilo filozofi, bi bilo se pač. Oboj je, ne, definitivno. Nih no, to me najbolj mod. Če razmišljam razmišljem bere, vkrati spreminja svet. Zdaj, ker, recimo, ne, če samo razmišljam bere, potem je obstvar filozofa neutemeljen. Ja, je, za slabih ljudi je, da ne leo, ko bi tako je ta zbrne, Danes mislim, da je filozofija še tako potrebna in procesirana, na žalost. Da je potrebna, dač pa ne da bi zaključkov, mislim, ideji, ja, če je časa starega, če je, je to. danes? Ja. Tukaj, To smakni smisla, da bi Če da razmišljaš? To je pravno samo poslednje. Jaz mislim, da ne. Zato, ker se tudi jesta sprašujem, kaj nešto bila, ko mi zapije. <laughs> no, če sem videm smisla, da ne živi, pomoži, ali ja ne da ne razmišljam. Ko bi živela bez razmišljanja? Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Kaj koma da dače si nikoli ne odprašaš, pro te A, bolj evolucija, ker po revoluciji in kut svarjik. Htis, kar je odrečne nižje. V bi še revolucija delat, pa mora in te operizo, pa lejo, bi še da, bre? Da, ne, ve. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Potrebna je sprememba, da pa mogoče pa revolucija, način, misliš, pa spremembo. Želel bi si je. Ja, vidimo jo, ja, radimo vse in jaz nekako je z revolucijo, pa če otroci revolucije zmerno spradajo. E, jaz mislim, da bo šlo do tega. Če hočemo spremiti s tem, mislim da pa če načesta bomo mogli zihar prideti, ker tako zihar ne naprej. Revolucija mora imeti neko idejo, pač do nije pride s filozofiranja Revolucija brez uh, filozofije je obsojena na propad, ali pa na vzponditatora? Ne, ne, modalna revolucija ni možna brez refleksije. Je možno, samo lahko da bo slabša, slabša, ne, lahko da še v tem stranju je Ne, vidi, samo smo naprej, ne pa široko. Filozofiranje, ne pa države. Oni naj analizirajo, pač potek dogajanja. Velo bi jo mogli bodi to filozofi? to ne samo filozofi. Ja, filozofi, ki so ekonomisti. <laughs> Osnova so nekaj gospodarstveni, ampak mogoče tudi malo tega filozofskega mišljenja nekaj podvali. Ne, mislim, da državo morajo vsekakor vodati enipel. Realistični ljudje, no? Nikak. Spoklina filozofov v kombinaciji z ekonomistkem. Če dojče rekel, da je treba, da mora pred državamo povoditi filozof. Člavek? Ja. Če se doči, da je svobodno biti, potem ja, je ač, svobodno biti. Vsak člavek. Miša. Tako moži biti če Dekar, ja. To je zelo, da ima pojna da je svoboda leko pečen termi, ki omogoča zasluževanje ljudi. Ne, slovek se zdi sanca v svobodu, a je to osobu, je v koru. Je v svojega aparata, kaj imaš, kaj zaznavaš, v klidu tega. si svobodno, kljub vsemu, vsem zakonom, pa jaz mislim, da se da biti svobodno. da se srečujemo o ne nekih krizih mišljenja, ne? Ja, tičnega mišljenja najboljši premala, oziroma drgač, ne? V no, meni ne upa povedati, ker je vedno, jaz ne tega koli. Nisem ja tudi recisija, kakšna je zdaj je v bistvu kriz vrednoti in mogoče to se tudi odraža na, tem, na, pač, na filozofiji, da mogoče malo premalo o tem razmišljamo. Je v krizi, pa slik zaradi tega, ker se, se druž poh nekaj misliti, ne. No, pa še misliti. A veš gledaj, če gledat, kaj je z zradi, kaj je na televiziji? Ma zbiljeno, če je ritik, pa malo Jaz sem se, da smo dali slikati ene očke, da nas je <gledanje> šlo tako dobro izobrazal, da se hranimo s tem, kaj pač ima moč. No bi pripaviti, iluzifirati. Pravno dužnih medijev, od vsega, vsega, no. Ljudje je bedno manje za slično. Trenutno sistem, kot je to, ne dopušča, da bi mi imeli neko više različno filozofijo. Ne? Ljudje ne razmišljajo več, sploh <laughs> neko revolucijo mišljenja, da je lahko revolucijo in za nami je več filozofija, ker če ne smo v <laughs> filozofu različnih gospodaritev, šest različnih pogledov. Prvega mikrofono vabim doktorja Bojena Bosnarijac filozofskeh odobjeta Marjola. Zdaj je težko govoriti, no, no, če je osnovni namen tega, kar najbi povedal tako dočasno, tako nezaminjeno, kot je lahko filozofija, ki sprašuje samo sebe. Krize mišljenja, v bistvu sem si redno postavil, ko sem se čel, se odarja je to prvič mišljeni dočesa. Kriza, kakoli želeli, nekaj. In potem pride ljubi pomenit in pove, da je to nekaj hrajoče, dobro, imamo več tožal, ne. No in potem pride drugi del. Če je to nekaj, da ne tudi kriza tega, lahko nekaj. V bistvu smo najkrat v situaciji, ko poskušamo primisliti problem, ki ima neko vrsto meta pozicije. Kako lahko razmišljamo na tak način? V bistvu se skozi zgodovino, razvoja filozofije, to v bistvu kaže kot ali mišljenje mišljenja, ali pa mišljenje tistega, kar ne bi mišljenje bilo. To boste rekli, da je tudi nekaj razlika. Morda ne s Zakaj? Ker tisto, kar mislimo, vse tako, na nek način, da se je premenit moručo, je. Ampak ni zaradi tega, ki mislim. Ampak je in ga lahko mislim. In če ga lahko mislim, kaj potem samo mišljenje je? In tu smo pri problemu ali naj, ali ne. Ali obstajamo v tem razlih. Prave razlik je, kot sem rekel, njih zaradi tega, ker v tistem, kar mislimo, vedno vključujemo svoje pripričanja, kaj to, kar mislimo, je, svoje želje, kaj to, kar mislimo, najbiti to, in namen, kaj to, kar je, očernostno predpričanje, da je, in smo predpričanje naj bi bilo tako, kot mi mislimo, da je, ima neko vlogo na nek namen. In tu smo pri vprašanju, ki je v ospreblju današnje vprave, to je vprašanje krize. Ali je kriza nekaj, Če je, ali je potem to nekaj, kaj je rezultat našega pripričanja? Ali je morda rezultat naše želje? Ko je vaštranjeno začetku, oporabo sindagmo, da je to morda ideološki konstrukt. Vse druge vrste konstruktov kot ideološki, tako Vedno imamo pripričanja, vedno imamo želje in vedno imamo na mene kaj želimo s tem, kar smo preotravljali, doseči. Ali je zaradi tega kriza? Boli ideološka, mali ideološka, bolj, besedojo pa, bolj realna pa bolj stvarna, ali manj. Ne, je in če jo Filozof, ki poskuša pris mora pris prisati, da misli samo vse. Ali ste filozofija? tem Da. Ali bi bilo mogoče, da filozofija ali filozof misli nekaj, ne da bi filozofiral. Če bi bilo to mogoče, potem bi lahko imeli. Filozofijo ali mišljenje, ki bi bilo posebno ideološko, ki ne bi bilo še priča, niti ne želi, niti ne posebnega namena. Ali to pomeni, da na drugi strani obstaja tako mišljenje, ki je ne ideološko? Ne, ne morem. Morda bi bil lahko na neki način izjemen primer vse izmokre filozofije, nekaj če se sreče nekaj leta. Ah, še tam, če dobi zločen to nobil. No in na ta način se pravzaprav zdajnemo v situaciji, ki je uh, povzeta iz uh, odlomka iz alice v čudežnem teženju, ne ali se najkrat začne obotavljati, ali se z njo nekaj dogaja ali raste, ali gre gor, ali gre dol, ali ostane taka, ali ostane taka kot je. In mi smo ga pravimo v krizi. Mi mislimo krizo. Ampak kaj počnemo? Če smo filozofi, moramo naprej Misli o Kristi, samo mišljenje in, kot Alica pravi, oh, vse se s tem izčesa bi skupili. Vse ostajam tak, sem. Če pa ostajam tak, kako sem, to ni več Alica, ne? če pa ostajam tak, kako sem, zakaj potem sloh mislim? Ja mislim zato, ker mene in vas brez tega bilo. To je kriza mišljenja, kriza mišljenja v smislu metafilozofskega razmišljanja in ničest drugega, kot to, da filozofi, in če danes nas bo nastopili šest, pa kolega Štran je že bil na začetku, pa kolega šinac, pa se pravi, je že osim, okay. pa bi lahko rekli, da smo iz različnih usmeritev, iz različnih šol in tako naprej. A imamo težav, da se ne bi pogovarjali o nečem. Čeprav lahko vsakne svoj način. Torej, kriza mišljenja je lahko kriza takrat, ko močemo misliti, ko močemo spraševati samih podlag tega, o čem je. in bolj funkcija Baroha uh, Šapsa, in ja, pa moram sedeti, če hočem povedati, kar je treba v petih minutah. Skratka, mislim pa, da bom zelo podobno govoril, kot je govoril kolega Bojan. Uh, Pripravl sem namreč neke misli, ki jih je mogoče povedati v petih minutah na temo krize mišljenja in mišljenja krize. Prvič, zdi se mi, da pravzaprav filozofije kot take, filozofije kot načina mišljenja, poduzetja, ni mogoče razločiti od krize, od neke krize. Se pravi, filozofija je v nekem pomenu notranja krizi. Se pravi, ni filozofije, ki se ne bi lotevala krize, ki ne bi poskušala razmišljati krizo. Francoski sodobni filozof Gilles Deleuze je nalogo filozofa opredelil takole. Filozof naredi krizo. Se pravi, ni filozofa, ki ne bi naredil krize. V čem je treba zdaj seveda vedeti, kaj to pomeni? Narediti krizo. Narediti krizo pomeni najprej razglasiti, da je do krize prišlo. Sama greška beseda kriza pravzaprav pomeni več stvari. Sodbo, odločitev, In tako naprej, skratka spor o tem, ali je kriza pošla ali kriza ni. Spravi, ni filozofije, ki ne bi bila na nek način v soočenju s krizo. Kriza je drugo ime za filozofijo. In prav tu sem želel najprej sprva o molku, o tem, kdaj pravzaprav nastopi mok, kako je mok povezan s filozofijo. Filozofija nastopi tedaj, ko ne zadoščuje več že obstoječi načini mišljenja. Filozofija ni edini način mišljenja. Obstoji seveda mit, obstoji pripoved, obstoji religija, obstoji mrsike. Ampak filozofija historično gledano nastopi takrat, ko pravzaprav pride do odločitve, da vsi ti načini pripovedi, vbesedenja, besed ne zadoščajo več. Da je potrebno ustvariti ne koncept in s pomočjo navezave konsistence teh konceptov, ki naj bi veljali za vse, narediti nekaj drugega. Zdaj, če imate filozofijo za pripoved prav, Ampak filozofija je na nek način način mišljenja, ki se ukvarja s tem. Pravzaprav, kaj je kriza? Kdo lahko govori o krizi? Ali drugače rečeno, kdo je filozof? Celotna zgodovina filozofije je prepredena s tem vprašanjem. Ali tisto, kar počnemo, je filozofija, ali tisto, kar počnemo, jo drugi, ni filozofija. In tu imamo na nek način skozi dvojčka filozofa, ki se imenuje sofist. Na drugi strani... Je to vprašanje, ali je to, ker počnemo filozofija, vedno vprašanje, ali je to dobro utemeljeno, kako je utemeljeno, čim je utemeljeno in malo negrzano in tako naprej. Se pravi, za koga velja, kdo je ta, ki lahko filozofira, kdo je ta, ki lahko govori, kdo je ta, ki naj bi molčal. Aristotel nekje pravi, da je pač molk nekaj, kar priliči ženski. Se pravi, ženske naj ne bi filozofira. Se pravi... Tu imamo celo in političen problem, problem, s katerim se filozofija nenehno ukvarja, kaj je pravzaprav ta univerzalni medij, kaj je to univerzalno poslušalstvo, na katerega se naslava? Na drugi strani, zdaj kot bi mi še zdaj, minuti, odlično. Na drugi strani imamo v tem hipu opraviti z nečem, kar je razglašeno strani, državnikov, in ekonomistov za krizo. Pravim razglašeno, ti po različnih kriterijih to ni prva in zadnja kriza tudi ne, ne? pravi ekonomska kriza seveda. In to lahko z gledišča filozofije postavimo zelo preprosto vprašanje. Ne? Kdo lahko govori o krizi, lahko filozof govori o krizi, ekonomski krizi, oziroma kdo sploh je oprivičen do tega, da razmišlja in da govori, da uporablja koncepte. Nadalje, na plečih koga se to lobi, kakšna kriza je to, kje so tu koncepti solidarnosti, pravičnosti, kje je tu načelj enakopravnosti, enakosti pred zakonom in tako naprej. Pravi, ali lahko filozofija govori o krizi, je pravzaprav vprašanje, ali o krizi lahko govorijo samo strokonjaki, ki se jim danes reče ekonomisti, krizni menedžeri, ali pa je na drugi strani kriza, tako kot filozofija, stvar vseh. Se pravi, da lahko o tem govorijo vsi, kdorkoli se pač bi glesiti. Pričem je vedno vprašanje, kdo je to vsi, kdo smo mi? Mi filozofi, mi evropejci, mi državljani, mi moški, mi pa dodajmo še kaj. Skrati, tu imamo vedno vprašanje, kdo je ste te razprave izključen in beseda koga šteje, koga pa ne. Zakaj lahko sto tisoči milijoni zahtevajo nekaj, nekdo desetina, nekdo drug, lahko spremljajo do brez teh. To je seveda politično vprašanje, ki pa je povezano v samo filozofijo. Še tole? Če je Kant v nekem slavnem spisu lansiral geslo: "Imej pogum uporabljati svoj razum, ki ga je zenačil z razsvetljenstvo, gre na drugi strani tudi takoj že umijil. Razuniraj, koliko hočeš, to da Bog. Danes je v bistvu razsežnost krize Tudi v tem, da pravzaprav nimamo izbira zdaj, lahko bomo rezonirali, koliko bomo hotli ali pa tako, kot je bilo na filmu rečeno, bluzili do nezavesti, samo če smo poslušni. Vprašanje te vrčevalno-ideološkega koncepta krize je tudi o tem, kaj je pravzaprav, kaj še ostane javnosti kot taki. V trenutku, ko imamo spodkopavanje samega, samega prostora javnosti, tu ni nobene dileme več. Razumirati ne pomeni več obogati. In tu so pravzaprav dileme, ki jih moramo na nek način razrešiti, ki jih ne bomo razrešili danes, ampak ki si jih moramo postaviti. Kaj je postalo z javnim prostorom danes in ime česa je pravzaprav kriza, o kateri govorimo? Hvala. Doktor Edward Kobač je sicer predaval na Univerzi v Tuljuzem, zdaj pa ne v Republiki, ampak v Črnskem, v Črnskem, v Črnskem, lepa za besedo, za povabilo. E, mislim, da govorim med kolegi, kolegi profesorji, kolegi študenti. E, Kolega Bosnar je končal z anegdoto. Naj sam začne, Ko sem predaval še na FDV-jo, sem na izpitu vprašal kolegico, eh, kako se glasi, kanto moralni zakon, in mi pravi, ja, delati dobro, Rečem, zelo dobro, samo povejte, kaj je dobro. In mi pravi, ja, kuker za kirga. No, vidite, ta odgovor, kuker za kirga, Izraža krizo današnjega mišljenja, namreč, da je ta velika ambicija filozofije, da bi bila univerzalno mišljenje stopila v krizo in da imamo več načinov razmišljanja. Tisto, kar je bilo v časih zunaj racionalnosti, zunaj eh, racionalnih principov, skrko malo nismo imali za res resno govorili smo o iracionalnosti, o predlogičnem mišljenju. No in kot veste, pride klotljivi in nas pouči, da profesor na kolež de France in Pušman v Afriki enako dobro mislita, seveda različno. No in v tem duhu je seveda današnja bitka filozofije ali pa njena težna zopet ustvariti v, uh, univerzalno mišljenje. In tukaj prehodim in težavami, na eni strani so ti poskusi v 20. stoletju že bili in so bili vedno ideološki in so se izvajal, izjalovili. Najveš še kdo izmed vas gledal čudovit film na lifu o Hani Arendt in ste videli ponovno, kam privede neka ideologija, ki človeku on ali mu odsvetuje, da bi mislil. In ona pravo banalno zla, najhujšo tragedijo 20. stoletja razlaga z odsotnostjo mišljenja. Se pravi, naša vidka je znova za mišljenje in tisto univerzalno mišljenje. In sedaj nastopi zopet to vprašanje, kako bi pa razbili ali razširili ta klasični racionalizem, da bi vendar to mišljenje zajelo bilansko človeka, ali če hočete, kot pravi Heidegger, kako bi izopet prisluškovali biti, kako bi nas nagovorila, kako bi našli besedo, da bi jo lahko izrazili. In kot veste, mnogi filozofi grejo, gredo ali pa gremo k poeziji, k literaturi, ker bi znova našli ideje in ker bi zopet opogumili filozofijo, da bi spregovorila o tem bilanskem, najbljogim resničnem. Seveda, moramo pa tudi tukaj paziti, kaj ti prav naš najbolj uveljavljeni slovenski pesnik Tomaj Šalom, pravi, da ga je bilo sram, da je bil pesnik, kaj ti, ko pesnik ni ugotovo, kaj se bliža v Sarajevo na Balkanu in se je čutil tako krivega, da ni razmišljal o tem, kaj prihaja, da pet let ni mogel napisati nobene pesmi. Se pravi, da ko gremo v filozofiji, k literaturi, k poeziji, ni vsaka ideja samo ker ideja, ker nova, ker je sveža, ker je revolucionarna, že dobra, ampak odberemo in tukaj smo že zopet v krizi, v sobi, v kritičnem mišljenju. No in v tem duhu mnogi no, filozofi gredo v tisto smer, da bi pa vendar razširili kanto. Um, uh, Praktičen um, se pravi, njegov kategorični imperativ, da ne bi bil vezan zgolj na človekova razumnost, ampak da bi prišli do tiste inteligibilnosti, do tiste umnosti, ki bi zajela celoten človeški življenjski utrip. No, in v tem duhu lahko rečemo, da največ obstaja in zato. Zato se trudimo, da bi izrazili neka globoka etična povezanost med nami, ki nas nagovarja, ki nam daje prvo miselnost, prvo zahtevo, etično zahtevo in ki poraja tudi misel, ki poraja tudi racionalnost. In v tem duhu vidim rešitev, če hočete, da bi filozofija začela ponovno razmišljati in priznava, odkot je, odkot se rojeva da se rojeva iz odnosa, odnosa obličja trpečega, trpečega obličja, ki nas nagovarja in s tem spostavlja etiko kot prvo filozofijo, etiko kot temeno filozofijo. No in za zaključek dovolite samo prispodobo. Če bila klasična metafizika ali tudi znanost, tisti Begriff pojem. In kot vemo, v je pek tudi pojem slovanski, naj bi bil zagraditi, popasti, in bil lahko ponarazorili za pestjo. In to je racionalnost. In mislim, da se treba racionalnosti, tudi znanosti odreči. Ampak potrebna je uravnoteženost, neka druga filozofija, temelna, etična filozofija, ki bi po narazoru z dla njo, To je odprta dlan, dotika, tisti dotik ali tista razprta dlan, ki je sposobna tudi kaj priznati, priznati nemoč, tudi prositi drugega, prositi ga za pomoč premošljenje. To je tudi dlan, ki se ne dotakne, ki se nas dotakne, ki lajša bolečino in morda s tem naznanja novo filozofijo. Hvala lepa. Zelo znotraj poteka, zelo trgajo, in da pozdrav pridružijo. Lepo zdravljeno, da veliko vas je na moje presežene, prijetno presežene. Prvi govornik o je v resnici naravno stajnjo vdene dobe, pričem se mislim na sredah ne, tisto naravno stanje vdene dobe, ki je tu mišljeno kriza. Kaj je mogoče sreditev, ki pa bi mu lahko povega presenetila naj, torej pojasnil svoje nastrovo? kriza krize je po mojem mnenju mogoče niste ravna publika, ki bi to lahko dobro potrebila, je beseda in pojem, ki v pred petmi leti niste naše posebej v ospredju v našem prostoru, pa tudi širše, bi sem upal reči. Zgodil se je sveda preoprat in tega je zdaj nekako 4 leta, ko je kriza, kar naenkrat beseda in pojem ki je na ustih v Vsi govorimo o njej, vprašanje pa je, koliko nas jo misli in kako jo misli. In o tem bom nekaj spregovoril. Rečenje odloženje, Rečeno je in s tem se strinjam, da je kriza povezana z, z neko soko, z odločitvijo. Res je, kriza so bodi si to, bodi si razmere, ki na nek način to zahtevajo. Kriza torej ni, kot je pogosto uh, mišljeno, vsaka stiska, vsaka težavna situacija. So težavne situacije, ki so na upne. In v teh razmerah, preznici, po tej opredelitvi, ki sem jim dal, te razmere niso kritične razmere, temveč so razmere, ki preprosto nimamo nobene smisla na primer ko padamo z letala, eh, nismo v krizi po tej, po tej In drugič, kriza je lahko samo neka situacija, ki implicira, ki torej podrazumeva obstoj nekoga, ki lahko v tej situaciji sprejme neko odločitev koločitev evidentno, s katero bo to svojo umeščenost v situacijo izboljšal. In eh, potem takrem kriza sreda ni nekaj, kar bi lahko bilo del naravnega sveta, temveč je kriza nekaj, kar pripada subjektu, bo bomo rekli, subjektu tistemu, ki odloža. To, če to imamo v mislih, se, eh, se smo na nek način napravili pod. Zdaj, sam tukaj, dodal, da je v tem smislu definirana kriza, kriza, ki zaznamuje moderno dobo, pravim sam, moderno dobo, kot se zelo bravo rečeno do srednjega veka, ki je v tej luči doba, ki kriza, kaj ti te je bila nobene, velike odločitle ni bilo pred ljudmi, imeli so notančno in eno dovolj, enotno idejo tega, kaj je smisel življenja, kaj je pravi način življenja, ki se je na ravni evropske zgodovine prelovila v trenutku, ko je prišlo do, do seveda, protestantizma, do reformacije. Teda je nastala alternativa in z njo kriza. In tako ni na ključe, da so čas razsvetenstva Nekateri, nekateri avtori, ki so o tem pisali, zaznovali z idejo kriza, kriza evropskega mišljenja morda se še dost spomne tega naslova, ki je koč bil zelo pomemben v naših knjižnicah, ker je do kih malo. In um, kriza je bila pač opis stanja, stanje, v kateri ne bo treba sprejema in odločitve. Na vse zadnje je kapitalizem, če gremo zelo hitro, naprej je ta princip krize postavil na dnevno, dnevno ravrn, kajti nekdo, ki je Ki je vpet v produkcijske in ki hoče vse skupaj nišati oziroma profite, vsak dan mora sprejemati odločitve, s katerimi ohranja svoj status na trgu, tako ali drugače. To je ideja, ki smo jo, po mojem mnenju, v nekem trenutku pri nas ubili. Morda bom rekel, da so naša, naša 90 leta, zlasti pa druga polovica 90-ih in mogoče prva prva petletka novega tisožetja v glavodobje, ko smo mislili, da pač nismo v krizi in se je zdelo, da smo prišli v neke sorte naravno stanje, ki pa se je izkazalo za nažno. Jaz vam zdaj tole kratko nekaj z zgodovino naravnega stanja krize, moderne dobe kot naravne stanje, naravnega stanja krize, hotev ponud. kot prav okvir, znotraj katerega se to obdobje, ko nam je vse šlo nekako kot po maslu, kaže kot neka izjema in, in ne nasprotno, kot si morda domisli, da je to ostalanje, katero smo zdaj, le, tisto, ki je izjemno. V resnici smo znotraj tega, kar človeku nekako pritiče. Iščemo neko rešitev. Zdaj, meni se zdi pomembno tudi misliti nekaj če za konec, ker zbližno se že da je svojega časa je to bolj ki treje, kot, sem si, kot sem si mislil. Kriza je bila pogosto uh, primirjena z nekim tsunamih. Ta primerjala se ne nabrč, na pomeni, da smo v resnici sredi nekega naravnega pojava, kjer nimamo včesa storiti politiko. Na smo, nismo v krizi, v tem smislu, kot sem jaz definiral, da smo sredi česa, kar je tako brezupno kot je to, ko s prostim padom iz letale. V pa moramo po mojem misliti to krizo kot situacijo, v kateri lahko in na nek način moramo sprejemati neko odločitve, kajti kriza se po mojem mnenju poglablja, ravno zato, ker mnogi med nami, in mislim, da Slovenija u je, krečemu, bolj prizadeta kot kakšne druge države, ker ponavljam, ker mnogi med nami, nami mislijo, da kriza, v kateri smo, ne zahteva nobene odločitve. Hvala li risks with Kolegi, cilni bodoči kolegi, govorimo o položaju filozofije danes. To vprašanje lahko tematiziramo na dveh ravneh. Najprej, na ravni spraševanja filozofija, filozofije v svojem lastem bistvu. Red definicija filozofije ni njena bistvena sestavina. Če bi obstajal nesko dan kemije, bi bilo gotov navadno vprašanje, kaj je kemija danes. Filozofija se večče sprašuje za tega po definiciji gibko mišljenje prilagoditi se mora novimo pojavu krizi. O tem so govorili moji kolegi nekoliko več. Zato sem mesto vprašal, kaj je filozofija danes na neki drugi ravni. In se na ravni odnosa drugih do filozofije. Gle za tiho mnenje neke skupnosti, ki boste videli ni zgolj mnenje kot neka koprena, ki jo razbrinijo dejstva, nasprotno, je velika masa, je naskončna moč, ki v končni fazi določi, kaj je prav. In filozofom danes To stano mnenje večine ni uprit. Ta tiha večina včasih izreče svoj glas in postane. se Da pre, tiha večina včasih izreče svoj glas in postane glasna. V medijih poznate zelo glasno sintagmo, komunistika in družboslove. To je dejavnost, ki ne prispeva k družbi, ki ne, ne prispeva k razvoju, nič ne da gospodarstvu drastično preveč je komunistov Poglavitni vir kupičenja brezposelnosti so. Ne le da nič ne da jemlje, prvič na ravni potratnih visokošolskih sistemov, drugič naravnih ravni subvencij za brezposelne. Zaskrbljujoče je, da je ta so stopila tudi na ravni visokih državnih službencev, povratno sem moj stavek iz bloga nekega visokega državnega službenca z področja visokega šolstva, ki pravi takole ukvarjane s temami, kar neki si ne moramo več privoščiti. To ne bo mogel biti nihče izuzeti, tudi držboslovci in humanisti ne, kljub temu, da so vsi vključno z njimi prepričani, da ne morejo storiti ničesar koristnega za gospodarstvo in da so pač pomembni, kar tako, per se. Poglejte, to je naše izhodišče. Filozofija se odzove. Jaz sem bral veliko dobrih člankov, ki so poskušali benovelentno razpravljati o tem, zakaj filozofija konstitutivni del vluka nekaj gledobe, nekaj narod, so pojem produktivnosti, ampak seveda ni nobenega učinka. Stereotipi o humanistiku in družboslovih so nepremični. Tukaj obrihajam do neke točke, ki se dotakne fenomena, ki je tudi za filozofijo jako zanimiv. Gre za odnos med dejstvi in resnicom. Z dejstvi razumem preverljivo okolščino, tudi znanstveno. Z resnico razumem sistem smisla, red smisla neke skupnosti, znotri katerih se ta skupnost orientira. Običajno, naivno mislimo, da resnica sledi dejstvo, da spontano resnica poišče dejstvo in se ustameli na dejstvih. Žal je pogosto razres vse, vse kaj drugega. Resnica je samo zadostna in izloča svoja dejstva iz svojega tkiva. vam primer, ki je šolsko najbolj, najbolj razopiti. V renesansi znanstveniki je gotovijo, da planeti krožijo okoli sonca. Heliocentrizm. Vendar, to je dejstvo. Resnica tistega časa je bil geocentrizm. Geocentrizm jo strajo še dolgo potem, ko so dejstva to že zdavne zavrnila. Ne gre le za to, da je resnica, neka velika masa, ki ima inercijo, ne gre za kvantitativni problem, ki ga je težko premarkati, vendar z neko ustrajnostjo, vendar lahko to ne, ne Gre za to, da je življenje resnice, bodte pozorni na to, aktivno, živo, organizem, ki izrine tuje iz sebe. In moj prijatelj prav cinično, zakaj bi dejstva pobirala tekočo čop prikovec godbe. Uh, dal vam bom primer na v področju svakega šolstva, geocentrizma, če tako rečen, ko se to funkcionira. Samo dva premjera bo da. Pravijo, nisem dovolj denarja, smo dovolj dobogati, da se je tudi kar nekaj, pa komunistik in tako naprej. Prihajam z fakultete, kateri leti proračun je 2 milijona evrov, še manj kot 2 milijona evrov. To je en evro na državljana na leto, ne na teden, mesece, na leto. To je drubiš. To je premjeljavi z ostalimi stroški, pa jih ne problematiziram, v avtoceste, moramo elektrarne naprej, malo. Celoten bru, delež v proračunu, za visoko šolstvo, ki vključuje tudi tehniko, naravoslove, ki so izjemno dragi študiji, zaradi materijalov, je to malo. Slovenija je kakor dovolj bogata, da se lahko prvoži študij humanistike in družboslove. Drugi primer. Humanistika in družboslove versus brezposelnost. Številke, dejstvo. Danes je brezposelnih več kot 100 000, nekaj več kot 100 tisoč ljudi. Brezposobnih družboslovcev in humanistov je 1300, en procent, še več. Ob vse ti masi 100 tisoč je Slovenija v najvišjem nekaj dnev dajala 50 tisoč dovoljen, red delovnih dovoljen za tujce, ker se pač izmed teh 100 tisoč niče ni lotil tistih del, ki so bila deficitarna. Če rečemo, da nas je tukaj od 100, je brezposobni humanist samo eden in ta reva še čas po televiziji v vir problema gospodarstva. ostali 99 se nekako temo diskurzumnika. K tem vam govorim. Bodite pozorni na odnos resnicov To si vemo, helocentrize ne znamo vsi dokazati, ampak ti podatki vemo si vsak dobi. In bo pri kimo naslednji bo vrtil svoje lajno naprej o tem, kako pomanistika in tako naprej. Ta pojav lahko imenujemo ukrivljenost hermineutičnega prostora. Neka velika masa, argumentativna črna lukna, je taka masa, da posrka vase vsak argument in živi svoje življenje. Naprej. Torej, požaj filozofije odnosov do drugih. Naš cilj je odpraviti horizont resnice tih sistem predsotkov. Benevolentna taktika, torej razlagranja, poesnevanja, se ne obnese. Tega nišče ne sliši, to nikogar ne zanima. Torej, predlagam nov pristop. Ne pojasnjevati, ne se, kdo pravdarski pregovor, pravi, kdor se izgovarja, kriv, kdo nekaj pojasnjuje, tega ljudi ne marajo, ta ima neki za bregom, neki se ne v Nasprotno, proti napad, aktivno pozicijo moramo zavzeti. In sicer moramo na naj, uporabiti moramo najmočnejši napad. Pokazati moramo na protislovje v premisli, ki, ki, ki jo obračajo zoprn nas. Ta taktika se lahko minuje znotraj teorije argumentacije, retorzijo argumenti, obrat argumenta. Na sprotniku da iz tistega, kar te očita, pravzaprav so sledijo ničejoče posledice zan, ne pa zate. Govori se, ne prispevajo družbi, ne upraveni svojega dela. Problem je pač demokracija med javnim sektorjem in realnim sektorjem. Realni sektor dela, javni sektor porada, realni sektor ustvarja, javni sektor si pa ne Predlagam, da simo naslednji niz povukativnih uprašanjami pa recimo premislekov. Ko pripadnik, ki pripadnik, že končujem, se pračujem, realnega sektorja, rabi eh, zdravstveno storitev, se obrne na javni sistem, ki je v medsvetu, na na boljšem kot večina evropskih držav. Pa vendar, del zdravniki delajo za bistveno manjši denar kot kolegi v Evropi. Če pokliče policijo, imamo bistveno večjo varnost kot v Evropi, kljub temu, da policija, policisti delajo za bistveno manjši denar. Pošli otroka v osnovno šolo. Naše osnovne šole, mislim, so bile celo vrhev, v svetovnem indeksih najvišjih prepoznanih geografije in tujih jezikov, za nekaj delajo za bistveno manjši denarje. Če potegnemo črto, pogledamo, realni sektor, razredih izjem, dela slabo, slaba, slaba dodana vrednost. Tudi tam, kjer imajo dovolj inženirjev, in nervozlovcev, ki jaz kar nam vršča smetijo naprej, pa v tem šolstvu teh ne stvarimo dovolj. Potegnimo vprašanje, se vprašamo, kdo zdaj ne upravi svojega dela? Javni sektor ali zasebni sektor? To je bojevita pozicija, ni prijetna pozicija, ne združuje, več, če združujemo, predlagam razkonj, ampak metodični razkonj. Kot je v dvom dekarta metodični dvom, ki ni bil namen, namen ni bil namen v zdvomljenju, ampak samo metodično do ničle, recimo resetirati situacijo, da se lahko stvari premaknejo naprej. Argumenti ne pomagajo. Tle, tako se bomo filozofijo tresli krivte, občutka za eksistencialne krivte, že to, da smo, da smo nekaj krivi. Javno mnenje da je usililo fenomen interpelacije, politizerjev. Če nekdo za cesti zakriči hejti za jedalec, se vsi, v vsi v filozofijo obrnejo. Ne obrne se pa recimo lastnik podjetja, ki se financira izključno z proračuna, on je realni sektor in tako dalje. Lejte, se že moramo krivde sajo pred sabo, če želimo sovereno prepričati tudi druge. Hvala lepa, se pričujem, če se ljubi. Gadget stop, filozofske fakultete v Ljubljani. Lepo pozdravljene. Hvala tudi za povabilo. Ko smo nekoč demonstrirali in zahtevale več demokracije in uvajali visokošolske reforme tudi za ceno policijskih pendrekov, so nas ljudje spraševali, pa kaj za vraga vi sploh hočete. Tako, kot kolega Štrajn, pripadam generaciji 68, 60, ki je skušala takratno dobo spolitizirati o tem, ta najbolj osebnem, zasebnem in marširala skozi svet s parolo, zasebno je politično. Mi smo razumeli trplenje onih umirajočih Južni Ameriki v Vietnamu kot svoje lasno trplenje. Vaši generaciji je nerazumljivo, Kak diskriminacijski vzorec so doživljali nezakonski otroci, nezakonske matere? Poslušajte, kako senzibilno, preširnavo nezakonsko mater recitira prepričana levičerka, svetovno znana igralka med desetimi najboljšimi na svetu, Vanessa Redgrave. sem pripadnik generacije, ki se levičarstvo ne odreka. To smo povezovali z določeno tradicijo, ki pravimo materializem, ki ima zgodovini filozofije ponuditi ravno tako kot idealizem, kajte že od vsega začetka je materializem ljudi glasno opozarjal na njihovo pravico, do sreče in posreči in je mal strah pred Bogovi. Ta royal communist, torijski komunist, prepričan, line on the left, omrl je pred nekaj tedni. Eric Hobsbawm, torej zahodni levičar, kot njegovih del je, prevedenih slovenščino Berita je pa vsakem predavanju omenjal, da gre pri filozofiji, pa čeprav je zgodovinar, za določen način življenja, odnosa do življenja. Živi veselo, vedro in je potem z nami na koncu prepeval in pil Češnje vlike. To so častitljiva demokritova leta. Vedno znova smo se vračali garkom, in moja oporna 68. generacija je čutila, da je to en problem. In to so ljudje, tudi malo meščani, tisti, ki vse vedo, ki vedo, kaj je omazano, kaj je treba pokuriti na smetišču, v smetnjaku ali pa tudi ki je v plinski celici. Imenovali smo jih šiki miki. Tem smo rekli, pogledajte, to kratko življenje, ki ga živimo med našim rojstvom in smrtjo, spremenimo v domovanje v vsakem kotičku sveta. Skušajmo vse krize preprečiti s tem, da ne bomo življenje zapirali samo o dve predpisane forme. Tisto javno, gleda se izšološ in čim prej pobrišeš v službo in tisto privatno zasebno, čim prej, da se mi uženiš pa formiraš družino. Gledajte, kriza, ki je takrat že prihajala. Je bila soočeno s parolo, vse to je obvladljivo, če bomo ostvarili na tisoče novih možnosti, v katerih se bodo ljudje prepoznali in prepoznavali. Eden izmed takih filozofov je Peter Sloterdijk, večkrat ga lahko gledate po nemški televiziji, kanala Dreisat, Mimo gledamo naravno z dve oči in naredil je nekaj fenomenalnega. To, kar je v naših filozofskih razmerah veljalo za skrajno polemično, nedialoško, nespravljivo, je spravil skupaj, lahko je bral Adorna in Heideggerja, skratka Frankfurtsko šolo in ono iz Freiburga od Adorna, je Marsikaj prevzel. Predvsem pa, da če je neko obdobje še tako krizno, zavedaj se eno, tega, kar je storjeno. No, ben ne more spremeniti nikdo storjeno, ljudje pa z določenimi izbirami in odločitvami lahko. Ko je kolega Klaus sem v tej Združeni Evropi, nas je svaril. Lepo je povedal. Vi boste prokleto nastradali, ker je Združena Evropa združevanje na podlagi velikega kapitala. Mi vemo, kam je ta svet pripeljal. In tukaj, poglejte sem prinesla s seboj tekst Zdušje bo zlovešče kjer nas svetovalec francoske vlade sooča s dvema modeloma, ki sta ta trenutek v Evropi. To je ta nemški, konkurenčni, skrajno kapitalistični in drugi, ki je solidarnostni, bližje francozom. In naj mi ne zamerijo tisti strici, ki so tam eden z Angelo Merkel, tu nekaj paradirov po ljubljanskih ulicah, drugi pa šrederje, ne. da pa so taki vzori malo, malo čudni, tudi glede na zgodovinski kontekst. Jaz se od njih seveda distanciram. Kaj je s filozofsko misliti? Ne to, da bi rekli, kaj je prav, da bi sugerirali odločitev, ampak da v trenutku kot alarmni sistem signaliziramo, kaj ni dobro in kaj ni svoboda. Če se ljudje začnejo brt, če iz ljudi izginja spontanost, potem nas je Arentova, Sloterdijk, Rorti pa še kdo lepo podučil, je to baržunasta varijanta totalitarizma. Vem, da je čas danes omejen. Še nekaj bom spregovorila. Ne morem pristati na tezo o krizi vrednot, pa da etike ni. A vendarle se je treba zavedati, da te krize, o kateri mnogi govorijo danes, da ni etike ne drži. Dostojanstvo človekovega uma je njegova avtonomija. Kant je v svojem času lepo povedal, teologija naj ne soli filozofiji pamet, kaj je etična, Kajte etika ni in ne more biti prikriti glas teosa. Naj se teologi vprašajo, kako etiko oni potrebujejo, da bo teologija učinkovala malo bolj etično. V najavi mojega predavanja se mu je nila tudi ime Richard Rorty. To je bil levičar, ki ni nikdar prebolel omora Trotskega. In pogledajte, tisti trenutki soočenje s trplenjem smrtjo, kot je to doživel Platon ob Sokratu, Adorno, Frankfurtska šola, dejstvo, Auschwica, industrije smrti, Rorti, ob smrti Trotskega, so izvil kako ob vsem nakopičenem trplenju misliti, dojemati na stvarih še nekaj malo več, kot pa one so. Vidite, o tem je tisto, kar pa filozofija ponuja in dovolite najprej samo videla sem ime moje odlične študent,ke Videotič vide otič, niti ne vidim, ki je pri meni je diplomirala. Čestitam je, zato, ker je danes organizirala mnogim drugim, skratka, glejte, Vi znate misliti, misliti zna tisti, ki zna diferencirati. Mi smo danes tu povedali marsikaj. filozofija, dovolite, pa ni zato tu, da bi bila odgovarjajoča. Ta prestiž ima teologija. Filozofija sprašuje, preprašuje, ko taka je bila, je in ostaja temelj humanistike, In seveda, tisto, na čemer želim zaključiti, in to bo kolega toleriral, vsi principi modrosti vseh prvobitnih kulturah, to ženskega spola, je pa tole. Poglejte, kaj je nas zrevoltiralo? Takrat se je začela neka čudna funkcionalizacija izobraževanja sprotnih študij. Filozofijo, humanistiko se je metalo ven, skratka čim prej se izobrazi in postani strokovnjak. Glejte, filozofsko izobraževanje, pa jude pa povdarja. Proces študija je proces, ki mora formirati intelektualca, enako kot strokovnjaka. Bolonjski proces kot industrija izobraževanja nam to jemlje. Tu je humanistika potisnjena na ropo sega, Ampotirana je, skratka, če bo ta politični establishment to počel, potem bo vplival na intelektualni profil naslednjih 20-30 letih. Ne bo več intelektualcev, ampak samo strogo specializirani strokovnjaki, s katerimi seveda pa se lahko manipulira. Hvala. Prisluhnili ste se, ne vam bo lepo. Začeli smo z dijaki gimnazije Ptuj, vendar so v občinstvu tudi dijaki gimnazije Vič, diaki gimnazije Senice, Kamnik, Domžale, Vežigrad, V so diaki iz Liceja, iz Trsta. Eh, tako da bomo zaključili z diaki. Nekaj šol se je na gimnaziji bežigrad, in nekaj dijakov bo povedalo za ključke tega srečanja. Izvolite. da vam predstavimo bo ali na kratko, kaj smo se danes ogovarjali. To um, torej, ustvarjali smo simpozij. Gradili smo na idejah, izmenjavi. To ni bilo kar nekaj. Pač. ne bilo, da vsak kori deset minut in potem se je izraz profesor. Ampak smo, je bil nek tok in čutil smo povezanost. Torej, govora je blutku od idealov lepote do, do drugih do mišljenja krize, krize mišljenja, eh, polno manipulacije, pomenu krize v našem času. In mislimo, da je simpozij zelo dober uspelo, čeprav v, samo v trih urah smo prišli do nekih dobrih iztočnic in idej in um, upamo, da bomo lahko taka srečanja, ker so res pomembna za to, da vplivamo na poglede drug druga in, s tem, um, in si s tem zagotavljamo um, razvijanje idej in delovanje v prihodnosti, pač v naši prihodnosti. Torej s tem filozofskim dojemanjem oziroma s kritičnim dojemanjem in vdejstovanjem te vrste, torej simpoziji, um, ki so včasih pomenili časovno in tematsko neomejena srečanja, Se lahko znebimo mišljenja, da je težko na karkoli vplivati. Ehm, uh, no ste pa tudi pišem besedilo. Ja, ta. Ehm, um, tako. Ta. Začeli smo za enim krajšim govorom. Bistvo uh, začel sem z enim krajšim govorom o vrednosti filozofije v današnjih časih in sicer Um, tako kot že um, zrelejši profesori pred mano, ugotavljam, da gre, um, da gre dejansko, sem dešel, da gre dejansko svet v to smer, da se razvrednoti humanistiko in družbo Potem sem pa uh, poskušal pojasniti, um, kako dejansko filozofija je uporabna In sicer predvsem iz dveh vidikov in sicer, da je filozofija je tista veda, ki nas uči, kako živeti, se prav. Uh, skozi definicije in interpretacije takih abstraktnih pojmov, kot so svoboda, lepota, nam v bistvu omogočajo, da vidimo svet po svoje. Potem pa še tisti vidik, da je filozofija um, kot deluje kot nek blažilec grobe znanosti in sicer pojasno na primeru darvinizma, kako bi bilo, če bi darvinizem vsi um, živeli v praksi. Ja, ja. ja pač diskusija je potekala zelo, tako lahko rečem v redu. Uh, več, zelo smo se osredotočili na to, pač, da ljudi, a smo ovčke ali nismo, a, ali smo vodljivi ali ne, Uh, recimo, mene je to zelo spomeno na doskotojevskega, ki je omenil Asijovca ali pa ne in se je vse čas uh, prišlo. je tudi do ene uh, primere, da v bistvu smo mi ovčka, ki jo tepe z palico, ki jo lahko tako imenujemo, kriza. Uh, v bistvu, potem smo razpravljali še o tem, kdo je ta postir. Um, postir smo nekako prišli do zaključka, da je nekako del elite Uh, palica pa je samo predmet metode strahovanja, ki ga uporabljajo nas in da um, vzbujajo v nas strah, trpet. Uh, res pa je, da nekateri res hočejo biti ovce in hočejo biti vodljivi, ampak vse na to ne daje tem izbrancom, tem pastirjem možnosti, da um, lahko vse izbirajo po svoje in da ne upoštevajo tudi naših mnenj. No Kdo lahko razmišlja o krizi? Mislim, da gimnazici lahko razmišljamo o krizi, da smo dokazali, da lahko dost artikulirano izrazimo pač, različne ideje in da prav zapravo moramo razmišljati o krizi. Prvišli smo do velikih zanimivih idej da nam kriza, da kriza ne pomeni zgolj pač neko uh, ekonomsko situacijo, v kateri uh, zdaj je svet, ampak uh, je v bistvu mnogo, ve, mnogo več. Kriza je nekako uh, beseda, ki zaobjame vse probleme, uh, ki jih nekako vidimo v svetu in ko se danes govori recimo o krizi vrednot, idealov ali pa celo krizi mišljenja. Um, to je nekoliko problematično, kot bom nadaljevanje povedal. No, ena izmed um, idej je bila, da je kriza lahko orodje za manipulacijo, kot vam um, um, je že predstavljeno, Potem je tudi um, mišljenje krize smo razumeli um, ne, tudi kot kritiko samega uh, koncepta krize in tega, kako se pač pojavlja v medijih in v vsakdani govorici. Uh, problematično je zato, ker omejuje um, mišljenje In uh, mislim, da smo prišli do tega, da potem, bomo, uh, bomo, če bomo pršali z ekonomske krize, ne bomo se znašli v idealnem svetu, zato, ker če bo, če bo došle stvari tako naprej in če bomo uh, vse žrtovali temu idealu uh, uporabnosti, korisnosti, da bomo da bomo mrske izgubili. Veliko smo govorili tudi o tem, koliko je filozofija uh, pomembna za življenje, ne kot nekaj uporabnega, kot nekaj, ki bi mogli uh, imeti kakšne takojšne uh, učinke uh, v družbi, ampak z vsakega posameznika, da se sprašuje potem, uh, kaj je lepo, kaj je dobro in tako naprej. Torej, če je kaj, potem je uh, mišljenje tisto, kar, kri, če se kriza ne sme umevati. prej splošno razpravo bi dal še besedo Vuktorju Luki Omeri. Hvala. Jaz sem si v besedo. Upozorjujem pa se bo na to, na današnji, bi rekel, lep dan filozofije, da je tudi bi rekel, neka grda senca nad vsem skupaj. Namreč ravno jutri, tako na, na jutrišnji mednarodni dan filozofije, bo Senat oh, Koprske fakultete za humanistične študije odločil o tem, da v naslednjem šolskem letu, torej leto 1314, oh, v program filozofije ne bodo več opisovali. To pomeni, če bo to izglasovano jutri na Senatu fakultete in potem naslednji teden na, na Senatu univerze, naslednje leto v Sloveniji ne bomo imeli več treh študijov filozofije v Mariboru, v Ljubljanju, v Kopru, ampak samo še dva. In mislim, da je pač to neka stvar, proti kateri, beriko kot strokovna filozofska javnost in beriko kot javnost nasploh, smo nekako dožli odreagirati. Hvala. če pred razpravo, samo odreagiram na to pobudo, vrda eh, je bilo primerno, da udeleženci Dneva filozofije tukaj v Cankarjem domu eh, napišemo neko pismo podpore v delku za filozofijo eh, na Univerzi na Primorskem eh, in ga pač, pošljemo na Senat eh, Koprske fakultete. Vi se s tem skrugali. To razumem kot podporo temu sklepu. Zdaj podpiram splošno razpravo. Hvala da sem pogomir. Novak. Rad bi eh, odprejšeno dimenzijo krize, ki do zdaj vidla. Znano je, da eh, je filozofija takšna, kakršen je človek. Zdaj bi to parafraziral v smislu današnje teme, kakršen, povede mi, za kakšnega človeka je in povem vam, v katero krizo je ali bo zašel. Kaj ti je, kot smo slišali, neizugidna. Vprašanje pa je, za kakšno krizo gre, normalno, nerormalno, samovnevno, kritično krizo, neskončno lahko z kot bi rekel Havel ali za tragičnost bivanja kot so ugotovili že stari grbki ga bi ponovno odkrivamo in tako naprej lahko bi našteval te dihotomije v neskončnost. Vprašanje pa je, za kako kompleksno definirati krizo da je bomo tako tudi reševali. Z antropološkega vidika gre prav za cesarjeva novo oblačila. Ta oblačila so v neoliberalizmu, ki je izpostavil antropocentrično vehementnost odločanja človeka samega v sebi, je alfa in omega mislim, da gre kar enostavno za krizo pospostva ki ga z levičarske strani označujemo kot kapital. Ta anonimni neznosni kapital, ki požira za sabo vse in še bi lahko parafraziral Marksa Kajnuse, kakšne distorzije povzroča, je pravzaprav kriza gospodarstva, ki jo običajni državlji, državljani ne radimo. To eh, nismo mi, to eh, ni eh, neka rešitev, ampak je eh, generacija v, v problemu gener, in generalizacija eh, nerešljivih problemov. Eh, za, eh, lahko bi naštevil zdaj teorije, kar vodi v prepad, eh, ker je seveda defektistično, ampak eh, pika za roge eh, zagrabit bi pomenilo disciplinirati tiste, ki pač niso disciplinirani. Vsa pedagogika, vsa ekonomija se pravzaprav strne v racionalnosti, kako ina ne izhaja z človeki sebe znotraj vlastnih omejitev, ki si jih pač ne priznavamo. In dakle, se jih nereflektirano lepo ne bomo priznali, ne bomo nikamor ne prišli. Hvala ne. da še kakšno vprašanje za nastopajoče? Če ne, predlagam, da današnji dogodek počasi zaključimo. Radim se še enkrat zahvalim Gimnazije Ptulj, potem vsem našim govorcem, avtorim videa in vsem diakom, ki ste pripravili stališče, ki se na tukaj in na zadnje seda vsem vam, ki ste prišli. Ne hvala.